І багачка, кажеш, на все село кажуть, а мати богомільна, як сама черниця. для бідних милосердна. Того вже не знаю, кажуть, дуже добра, але дуже строга, кажуть, як та пані. А донька починяє, питав він недовірливо бровами і зіллям, і червоним цвітом, яким усе строїться, до себе приковує. «О, діду!» – додала майже із розпучливим зойком дівчина. «Рятуй!» «Що ж ти хочеш, голубко, щоб я тут порадив?» – питає знов дід. І задумався над грицем. «Шкода втратити ласку усеї білої настки». Шкода і Цуня, щоб двоїв душу. От і його Мавра двох так полюбила, а на самім останку долю погубила. Дід зітхнув і здавалося, що більше на палецьо похилився. Кажи, що зробити, то я так зроблю. Лиш зілля не маю, не годин збирати». Хіба що примовлю, та одно ще знаю? Словами дубівну відверну, інакше не годень, старість не вспіває, хоби мені мавра, настка оживилася, голубіє, як небо, очі і, звичайно, щирі, веселі очі заміготіли наразі якимось чудно зеленявим блиском, і вона обізвалася. «Я вас навчу, діду. Я вже придумала, як її перелякати, щоб покинула свого риця. А ви поможіть. Не шкода вам, гриця, щоб долю мирнував, зо мною одружившись, за нею побивався. Я їй вперед через вас погрожу, а як не поможе, знаю, куди піду. На горі чабониці живе одна ворожка, знає, на все раду. До неї я піду, а вперед ідіть ви, словом погрозіть. Підете, діду». Просить. Дід надумувався, а запросиш діда на весілля, поторгувався трохи, а сам думками заєдну коло Гриця. Ой, дідуню, приходіть. кликнула дівчина врадувано. Лиш перекажіть мої слова дубівні, добре її злякайте, а сказавши моє. І від себе додайте. «Так, кажи, голубко, – обізвався дід, – для гріцевого щастя біду на все. А як скажу слово, буде сказане. А як закляну, то закляте. Раз наймає гріць спокій». «Так, дідуню, – підхопила настка і повторила». Раз має грість спокій. Тож скажи, голубко, що б зробив, як хочеш, – почав знов дід. Настка випросталася, відітхнула глибоко і почала. Відшукай діду Дубівну, проси милостині, і, поблагословивши, таке їй скажи. Я зачув туркине, що ти любиш Гриця, найкращого хлопця з угорської границі, що ти починяєш злим цвітом і словом, що ти твориш лиха, відбираєш щастя. І чув я, туркине, що Гриць тебе не любить, бо вже віддам на другого лубить. Синьоку Настку за свою він вибрав. І вже незабаром з неї звінчається. Що ти хочеш від нього, прекрасна Дубівна, Щоб молоду покинув, до тебе пристав? Та ж тебе проклинуть, не лише молода, Але і всі люди, хто про тебе вчує. Та ж за тебе піде сміх і глум селом, І останеш смутком, як ти марево. І чув, я туркина, що в тебе багатство, Тож ти хлопців ж і без гриця. Молода грицева, знай, на тебе плаче, жаль до тебе має, гірко проклинає.